Розділ сороковий. Регал. Каталізатор приходить, щоб змінити все. Після відльоту драконів запанувала велика тижа. І переривав тільки шепіт листків, коли кілька з них падало на лісову підстилку. Не кумкали жаби, не співав жоден птах. Дракони, злітаючи, проламали склепіння лісу, цілі оберемки сонячних променів падали вниз на землю, яку тінь покрила задовго до мого народження. Дерева вирвано з коренням або зламано, а на лісовій підстілці вирито глибокі канави, сліди залишені величезними тілами. Лускаті плечі здерли кору з простарих дерев, відкривши таємничий білий камбій під нею. Зрізана земля, зламані дерева та потолочена трава віддавали багатство запахів спекотному пополудню. Я стояв посеред руйновища з нічнооким при боці і повільно озирався довкола. Тоді ми пішли шукати воду. Дорога повела нас через табір. Це було дивне бойовище пророзкидувана зброя, де не де шоломи, розтоптані намети, всяке приладдя та мало що крім цього. Залишилися тільки трупи солдатів, яких повбивали мить з нічним Драконів не цікавило мертве м'ясо. Вони живилися життям, яке вже втекло з цих тіл. Я згадав про струмок, знайшов, припав до нього і пив так, наче моя спрага була бездонною. Нічний і хлептав поруч зі мною, а тоді звалився на прохолодну траву біля струмка. Почав поволі зализувати рану на передній лапі. Рана розсікла йому шкуру, він просунув у цю щілину язика і старанно очищав її. Коли загоїться, залишиться темний, безволосий рубець. «Просто ще один шрам», – злегковажив він мою думку. «Що робитиме тепер?» Я обережно знімав сорочку. Кров засохла, тканина прикипіла до ран. Я зацепив зуби і різко зірвав її. Схилився над струмком, узявся обмивати холодною водою завдані мечам рани. «Просто ще кілька шрамів» хмуро подумав я. «Що робитиму тепер?» «Спимо. Єдине, що прозвучало вкраще, це їмо». «Не маю зараз охоти ще когось убивати», зізнався я. «І в цьому проблеми з убиванням людей. Стільки мороки, а їсти нічого». Я втомлено підвівся. «Пішли оглянемо їхні намети. Мені потрібно щось на перев'язку. І мушу знайти якісь запаси харчів». «Стару сорочку я покинув там, де вона впала. Знайду іншу». У цю мить навіть її тягар здавався надмірним, щоб з нею морочитися. Мабуть, я випустив би з руки меча Веріті, якби не те, що вже сховав його піхви. Ще раз витягати забагато клопоту. Зненацька я почувся вкрай замученим. Намети розтоптана під час драконячого полювання. Один із них впав у вогнище і тлів. Я витяг його, затоптав жар, а тоді ми з Вовком почали методично вибирати все, що могло нам знадобитися. Завдяки гострому нюху він швидко знайшов запаси харчів. Трохи в'яленого м'яса, але переважно дорожній хліб. Ми були надто голодними, щоб виридувати. Я так довго обходився взагалі без хліба, що цей здавався мені цілком непоганим. Я знайшов навіть бурдюк вина, але спробувавши на смак, вирішив, що краще промию ним рани. Для прив'язки використав коричневий батист ферровської сорочки. Трохи вина залишилося. Я скуштував його ще раз. Потім намагався переконати нічного кого, щоб він дозволив мені промити йому рани, але вовк відмовився. Запевнив, що вони і так досить болючі. Тіло не хотіло вже слухатись, але я змусив себе підвестися. Знайшов солдатський мішок. Викинув із нього все, зайве для мене. Скрутив два покривала, туго їх обв'язав, знайшов золото-коричневий плащ для холодних вечорів. Ще понишпорив за хлібом, знайшов, закинув до мішка. «Що ти робиш?» Нічного вже задрімав. От-от засне. Не хочу залишатися тут на ніч. Тож забираю те, що знадобиться нам для подорожі». «Подорожі? Куди ми йдемо, а?» «Якусь мить я стояв нерухомо. Назад до молі і баку? Ні. Більше ніколи. Джампі? Навіщо? Чого знову долати тут довгу і виснажливу чорну дорогу? Я не міг придумати жодної доброї причини. «Гаразд, я однаково не хочу залишитися тут на ночліг». Хотів би опинитися подалі від цієї чорної колони, а затим уже перепочити. Дуже добре. Тоді... Що це було? Ми завмерли на місці, всі наші чуття напружилися. Пішли і подивимось, тихо запропонував я. Пополудень уже переходив у надвечір'я, тіні під деревами поглибшали. Звук, який ми почули, не був кумканням жаб чи дзижчанням комах, не було тої дедалі рідше перекликання денних птахів. Він долинав з місця битви. Ми знайшли віла. Він поповзом тягся до колони. Раджа намагався повсти. Коли ми знайшли, його лежав нерухомо. Одну з його ніг, відпанахано трохи нижче коліна. З розірваного тіла стерчала кістка. Він обв'язав рукав довкола куски, але не досить щільно, і з неї досі текла кров. Нічний оки вищирів зуби, коли я зігнувся, щоб його оглянути. Був живим, проте леджевим. Вілл без сумніву сподівався дістатися колони, пройти крізь неї та знайти інших регалових людей, які допомогли б йому. Регал мав знати, що він живий, але нікого не послав по нього. Не мав пристойності навіть настільки, щоб подбати про чоловіка, який так довго йому служив. Я розв'язав рукав, зв'язав тугіше. Тоді підняв йому голову, влив до рота трохи води. – Чого ти з ним клопочешся? – спитав нічне оки. Ми його ненавидимо, а й він майже мертвий. Дай йому померти. Ще ні, ще рано. Віл, чуєш мене, Віла? Єдиним знаком цього було те, що його дихання змінилося. Я дав йому ще води. Він ковтнув, закашлявся, ковтнув ще. Глибоко вдихнув і видихнув. Я відкрився і зібрав скіл. Брате, оближся, дай йому померти. Це птахи-стерв'ятники дзьобають присмертну тварину. Нічну і мені потрібен невіл. Це може бути мій останній шанс нарешті дістатися до Регла, і я збираюся скористатися ним. Він не відповів, тільки ліг на землю біля мене. Дивився, як я втягую в себе ще більше скілу. Цікаво, скільки потрібно, щоб убити? Чи зможу я набрати достатньо? Віл був настільки слабким, що я майже соромився. Пробився крізь його захист так легко, наче розводив руки хворої дитини. Ішлося не тільки про втрату крові та біль. Це барлова смерть так швидко після післякардови. Потрясіння через те, що Регал од нього відрікся. Віллова вірність Регалові була вкарбована в нього скілом, не міг збагнути, що Регал не відчував справжньої пов'язаності з ним. Коли я розглядів це в ньому, воно здалося йому ганебним. Тепер убий мене, бастарде! Убий! Я однаково помираю! Не в тобі річ, Вілла, і ніколи не була в тобі. Зараз я виразно це бачив. Куперсався у ньому, наче шукав урані на конячник стріли. Він слабко опирався моєму вторгненню, та я не зважав на це. Переглянув його спогади, але там було мало придатного. Так, Регал мав групи, проте вони були молодими і зеленими, не надто більшими за гуртки людей з потенціалом скілу. Навіть ті, яких я бачив у каменярні, не були надійними. Регал вимагав від нього створення великих груп, щоб разом вони могли нагромадити більше сили. Не розумів, що близькість не можна нав'язати. Не можна розділити між багатьма. На дорозі скілу він втратив чотирьох молодих скілерів. Не померли, але їхні очі стали порожніми і блудними. Чергова двійка пройшла з ним крізь колони, та пізніше втратила всяку спроможність скілу. Створити групу не так легко. Я занурився глибше. Вілл, здавалося, отут -от помре, але я з'єднався з ним і втиснув у нього силу. «Не помреш, ще ні!» Затято сповістив я його. І там, у самій глибині, нарешті намацав те, чого шукав. Скіл – зв'язок із реглом. Тонка і слабка нитка. Регал від нього відрікся, зробив усе можливе, щоб покинути віла. Проте було так, як я і здогадувався. Зв'язок між ними був надто сильним і надто тривалим, аби його можна було легко розірвати. Я зібрав свій скіл, зосередився, закрився від довкілля. Опанував себе тоді, плигнув. Як раптовий дощ наповнює русла пересохлого за літо струмка, так я проплив крізь цей скіл зв'язок між вілом і реголом. В останній момент стримався. Просочився до реголової свідомості, як повільна утрута, слухаючи його вухами, дивлячись його очима. Я пізнав його. Він спав. Ні. Був у напівсні, легені повні димку, рот отерп від бренді. Я плавав у його дрімотних видіннях. Він лежав у м'якому ліжку під теплими покривалами. Цей останній напад падучої був тяжким, дуже тяжким. Це огидно падати і корчитися, як бастард-фіц. Королю таке не годиться. Недоумкі цілителі не могли навіть сказати, що викликало ці напади. Що про нього подумають люди? Кравеці його учень бачили, доведеться тепер їх вбити. Ніхто не сміє знати. А то з нього сміятиметься. Минулого тижня цілитель казав, що йому покращило. Що ж, він знайде нового цілителя а старого завтра повісить. Ні, віддасть його перекованим з королівського кола. Зараз вони дуже голодні, а тоді випустить на перекованих великих котів і бика, великого білого бика з широкими рогами та горбом. Він спробував усміхнутися, переконати себе, що буде весело, що завтрашній день принесе йому задоволення. У кімнаті густо висів млосний запах димку, та навіть це не могло його заспокоїти. Все йшло так добре, дуже, дуже добре. А потім бастарту усе зруйнував. Убив Барла, розбудив драконів і послав їх до Веріті. Веріті, Веріті, завжди цей Веріті, від самого його народження. Веріті та Чиверлі діставали великих коней, а він маленьких коників. Веріті та Чиверлі давали справжні мечі, а він же мусив вправлятися з дерев'яним. Веріті та Чиверлі. Завжди разом, завжди старші, завжди більші. Завжди вважали себе кращими, хоча він шляхетнішої крові і, згідно із законом, мав би успадкувати трон. Мати попереджала, що вони йому заздрять. Наказувала йому завжди бути обережним, навіть більше, ніж обережним. Вони б його вбили. Якби зуміли, вбили б. Мати зробила все, що в її силах, коли тільки могла, пильнувала, щоб їх відіслали. Та навіть як їх відсилали, вони могли повернутися. Ні, був лише один шлях до безпеки. Лише один. Що ж, завтра він переможе. У нього ж є групи скілу, правда? Групи гарних і сильних молодих людей. Групи, що робитимуть драконів для нього і тільки для нього. Групи були пов'язані з ним. І дракони будуть пов'язані з ним. А він творитиме більше груп та драконів. Ще і ще, доки їх не стане значно більше, ніж у Веріті. От тільки те, що групи навчав в А тепер він ні на що не годиться. Зламаний, як іграшка. Дракон відкусив йому ногу, підкинувши гору, а Віл упав на дерево, як повітряний змій, коли не стає вітру. Це огидно. Одноногий. Він не терпів зіпсованих речей. Сліпе Віллове око – це вже достатньо зле, але втратити ще й ногу? Що люди подумають про короля, який тримає слугу Каліку? Його мати ніколи не вірила Калікам. Вони заздрісні, – застерігала вона його. – Завжди заздрісні й обернуться проти тебе та Вілл необхідно йому через групи. Недоумок, Вілл. Це все його провина. Але ж тільки він знав, як розбудити в людях скіл і сформувати з них групу. То може слід вислати когось по Вілла? Якщо він ще живий. «Вілл?» – Регл слабко поскілив до нас. «Не зовсім. Я зімкнув довкола нього свій скіл. Це було до смішного легко, наче зняти з жердини сонну курку. «Пусти мене! Пусти мене!» Я відчув, що він тягнеться до інших груп. Відштовхнув їх від нього, закрив його для їхнього скілення. Він не мав сили, ніколи не мав справжньої скіл сили. Це все була сила групи, а він був її лялькарем. Це мене вразило. Би весь страх, який я носив у собі понад рік. Чого я боявся? Плаксивою розпещеної дитини, що надумала відібрати іграшки у старших братів? Корони і престол не означали для нього більше, ніж їхні коні та мечі. Гадки не мав, як правити королівством, прагнув тільки носити корону і робити, що забажає. Спершу мати, потім Гален планували за нього. Він навчився від них лише підступної хитрості, як здобути бажане. Якби Гален не прив'язав до нього групи, він ніколи б не мав би ніякої справжньої сили. Тепер я побачив його справжнього, позбавленого групи. Розпещена дитина з нахилом до жорстокості, який ніхто ніколи не намагався перебороти. Цього ми боялися і тікали від нього? Цього? Нишнок, що ти тут робиш? Твоя здобич моя здобич, брате. Я хотів глянути, по яке це м'ясо ми так далеко зайшли. Регол звивався і метався від дотик вовка до його свідомості буквально викликав у нього млості. Нечисте, паскудне, брудне створіння, схоже на собаку, бридке і смердюче, таке ж огидне, як пацюк, що вночі ганяє по його кімнатах і якого ніхто не може піймати. Нішнок присунувся ближче. Притис до нього від, наче з такої відстані можна було відчути запах. Регала знудила, він почав блювати. «Годі!» – наказав я нічноокому, і він відступився. «Як збираєшся його вбити? Роби це швидше!» – порадив нічноокий. «Це і тут слабне, отут помре, якщо ти не поспішиш!» Він мав рацію. Дихання віла стало швидшим і неглибоким. Я твердо затиснув Регала, а тоді додав ще сили вілою. Він намагався відштовхнути її, та не був уже таким паном собі самому, як досі. Маючи вибір, тіло завжди обере життя. Тож його легені запрацювали, серце забилося сильніше. Я ще раз втягнув у себе скіл. Зосередився, прицілився, знову повернувся до регла. Якщо вб'єш мене, випалиш себе, втратиш власний скіл, убивши мене ним. Я подумав про це. Мені ніколи не подобалося скілення. Я був радше вітером, аніж скілером. Невелика втрата. Змусив себе згадати Галина. Згадав фанатичну групу, яку він створив для Регала. Це допомогло мені сформувати мету. І випустив на нього свій скіл, як давно цього прагнув. Після цього мало що залишилося від Віла. Та я сидів біля нього і поїв його водою, коли він просив. Навіть не крив, коли він слабо скаржився на холод. Вовка здивувалася, сторожа при вмирущому. Ножем по горлі були б куди швидше для нас обох. І, може, милосердніше? Та я вирішив, що не буду більше вбивцею. Чекав його останнього подиху, а коли той настав, підвівся і пішов геть. Від гірського королівства до узбережжя Баку далека дорога. Навіть для дракона, що летить швидко і невтомно, це дуже-дуже далеко. Тож кілька днів ми з нічним вели спокійне життя. Замандрували далеко від спорожнілого кам'яного саду, далеко від чорної дороги Скілу. Ми обидва були надто втомлені та побиті, щоб вдало полювати, але знайшли добрий струмок із Фореллю і подалися вздовж нього. Дні стали майже спекотними, а ночі погожими і лагідними. Ми рибалили, їли, спали. Я думав лише про те, що не викликало болю. Не про молі в обіймах барячи, не про нетал, захищений його доброю правицею. Він буде для неї добрим батьком, мав належний досвід. Я навіть спромігся на надію, що з часом у неї з'являться молодші братики й сестрички. Думав про повернення миру до гірського королівства, про червоні кораблі, прогнені від узбережжя шести герцогств, і одужав, хоч не до кінця. Шрам не те саме, що здорове тіло, але він зупиняє кровотечу. Коли веріті дракон з'явився у небі над Бакіпом, я був там. Побачив його очима блискучі чорні вежі та башточки оленічого замку далеко внизу під нами. А ще нижче там, де колись було замкове місто і його будівлями та складами, зосталися тільки їхні почернілі шкаралупи. Вулицями тинялися перековані, бундючні пірати розпихали їх. Над тихими водами здіймалися щогли, з яких звисали драні шматки полотна. У бухті спокійно погойдувалася дюжина червоних кораблів. Я відчув, як серце веріті дракона пучняві я гнівом. Клянуся, я почув, як скрикнула Кетрікін, побачивши цю картину. Тоді великий бірюзово-срібний дракон сів посеред центрального подвір'я Оленічого замку. Проігнорував рісь стріл, що злетіли йому назустріч, не звернув уваги на крики солдатів, які безтямно скоцюрбилися, затуляючись, коли його тінь їх накрила, а великі крила забилися, опускаючи його на землю. Диво, що не розчавив їх. Коли приземлився, Гетрікін із зусиллям стала у нього на плечах і гукнула оборонцям опустити пікі та розступитися. На землі він вигнув плече, допомагаючи розкуйовдженій королеві зсісти. Старлінг, пташина пісня спустилася слідом і вирізнилася тим, що схилилася в поклоні перед рядом пік, націлених на прибулих. Я впізнав багато облич, поділяв біль веріті через те, як змінили їх злигоні. Тоді вийшла пейшенс, міцно стискаючи піку і з перекривленим шоломом на зв'язаному в пучок волосі. Проштовхалася між переляканими гвардійцями, горіхові очі блищали на схудлому обличчі. Поставши перед драконом, зупинилася. Її погляд переходив від королеви до чорних драконячих очей. Набрала повітря, затримала подих, тоді видихнула зі словом. Старійшина. підкинула вгору шолом і піку, скрикнула, метнулася вперед, обійняла Кетрікін, а весь цей час гукала. Старійшина, я знала, знала, знала, що й вони повернуться. Різко обернулася і віддала лавину наказів, що включали все, починаючи з гарячої купелі для королеви і закінчуючи підготовкою до вилоски з воріт Оленічого замку. Та я навіки збережу в серці мить, коли вона повернулася до Веріті-дракона, тупнула ногою і наказала йому поспішити та прогнати ті кляті кораблі з її бухти. Леді Пейшенс, пані Оленічого замку, звикла до швидкого послуху. Веріті злетів і кинувся в битву так, як робив це завжди. Самотньо. Нарешті здійснилося його бажання змагатися з ворогами не з кілом, а плоттю. Вже під час першого прольоту розтрощив хвостом два їхні кораблі. Прагнув, щоб ніхто з них не втік від нього. Коли всього за кілька годин з'явилися блазень, дівчина на драконі та їхні послідовники, в Оленячій бухті не зосталося жодного червоного корабля. Решта драконів приєдналася до полювання Веріті на стрімких вулицях колишнього міста Бакіп. Не наставший вечір, як вулиці очищено від пиратів, містяни, що сховалися були в замку, повернулися додому. Аби оплакати руїни, це правда, але щоб підступити ближче до старішин і вдосталь не дивуватися тими, що повернулися і їх порятувати. Попри численність прибулих драконів, Бакійці накраще запам'ятали веріті. Насправді люди мало що можуть запам'ятати, коли дракони пролітають їм над головами, відкидаючи вниз свої тіні. А все-таки він став драконом, якого зображають на всіх гобеленах із очищенням баку. Для прибережних герцогств це було літо драконів. Я бачив його, як не все, то принаймні ту частку, що поміщалася в години мого сну. Втім, навіть прокинувшись, усвідомлював усе, що там діялося. Наче далекий грім, який радше відчуваєш, ніж чуєш. Я знав, коли Вереті повів драконів на північ, аби повністю очистити від піратів та червоних кораблів герцогства Бак і Бернс, а навіть ближні острови. Я бачив звільнення Ріплкіпа та повернення фейт герцогині Бернської до її рідної твердині. Тим часом дівчина на драконі з блазним полетіла на південь уздовж узбережжя Ріпону та Шокзу, викоріняючи наїзників у їхніх укріпленнях та островах. Не знаю, як вірити їм утовкмачив, що вони можуть живитися лише піратами, але ніхто не порушав його наказу. Люд шести герцогств їх не боявся. Діти вибігали з хаток, будиночків, показуючи в городи пролітали ці живі коштовності. Коли дракони, тимчасово наситившись, спали на пляжах і пасовищах, люди залишали свої доми, аби безстрашно ходити між ними, торкатися цих хустот, що сяїли, мов самоцвіти. І всюди, де наїзники заклали укріплення, дракони добре поживилися. Літо поволі помирало, надходила осінь, вкорочуючи дні та віщуючи наближення бур. Коли ми з Вовком задумалися про зимовий притулок, мені наснилися дракони, що літала над берегами, яких я ніколи досі не бачив. Біля цих суворих берегів спінена вода дихала холодом, а крига вривалася до вузьких заток, сковуючи їхні краї. Я здогадався, що це зовнішні острови. Веріті завжди прагнув перенести війну на їхнє узбережжя і тепер відплачував кривдникам сторицію. Так воно і було за часів короля Вайздума. Настала зима, на гірських верховинах уже випав сніг. Але він ще не покрив долини, де гарячі джерела випускали пару в прохолодне повітря, коли дракони востаннє пролетіли мені над головою. Я підійшов до дверей своєї хатки, виглянув, як вони летять великим клином, наче перелітні гуси. Почувши їхні дивні поклики, нічний оки повернув голову та послав їм у відповідь власне завивання. Коли вони проминали мене світ довкола замарахтів, тож мені зостався лише туманний спогад. Не можу розповісти вам, чи вів їх у польоті Веріті, а навіть чи була серед них дівчина на драконі. Знав тільки, що в шести герцогствах запанував мир, що жоден червоний корабель не посміє більше підійти до наших берегів. Сподівався, що всі дракони міцно спатимуть у кам'яному саду, як спали до минулого літа. Я повернувся до хатки, щоб перевернути кролика на ружні. переживав попереду довгу та спокійну зиму. Отак обіцяна допомога старішин прийшла до шести герцогств. Як за часів короля Вайсдума, вони прибули і прогнали червоні кораблі від берегів королівства. Під час цього великого очищення затоплено також два великі вітрильники – білі кораблі. І як за часів короля Вайсдума тіні драконів у польоті, падаючи на людей, крали хвилини їхнього життя та спогадів. Усі незліченні форми та барви драконів потрапили до сувоїв, як це було і раніше, а люди доповнювали з і фантазіями те, чого не пам'ятали з битв, коли дракони наповнювали небо їм над головами. Менестрелі на складали про це пісні. Всі вони розповідають, що сам Веріті повернувся додому в верхі на бірюзовому драконі, а тим повів цього звіра в бій проти червоних кораблів. А найкращі пісні розповідають також і те, що коли битви закінчилися, старіші не вибрали Веріті, аби він бенкетував із ними у великих почастях, а тоді спав поруч із ними в їхньому чарівному замку, доки Бак знову не муситиме його покликати. Отак, правда, як сказала мені якось Старлінг, стала чимось більшим за факти. Врешті-решт, це був час героїв, і всякого ж ти будив. Одним із цих див було те, що Регал власною персоною прибув верхи на чолі колони з шести тисяч солдатів-феров, несучи допомогу та припаси не лише Баку, а й усім прибережним герцогством. Звістки про Регалове повернення випередили його, як і баржі з худобою, з біжем та всіляким майном із Трейтфорд-Голу, що справжнім потоком попливли вниз Оленічою річкою. Всі здивовано розповідали, як принц одного разу прокинувся зі сну і напіводягнений побіг коридорами Трейтфорда, віщуючи повернення короля Вереті до Оленячого замку і прикликання старішин на порятунок шестих герцогств. Послано птахів за наказом повернути всі війська з кордонів гірського королівства. Королю Ейодові принесено найсмиренніші перепросини та щедру грошову винагороду, Регал зібрав всіх своїх нобілів і провістив їм, що королеви Кетрікін носить дитя Веріті, а він прагне першим скласти присягу вірності наступному королю. На честь цього дня наказав зруйнувати і спалити всіх шибениці, поміливати і звільнити всіх в'язнів. Королівське коло мало бути перейменовано на сад королеви та засаджене деревами і квітами з усіх шести герцогів на знак нової єдності. Коли ж пізніше того дня червоні кораблі атакували при дільниці Трейдфорда, Регал наказав подати йому коня та обладунок і став на чолі захисників народу. Бився пліч-опліч з купцями і портовими носіями, шляхтичами і жебраками, здобув у цій битві любов трейдфордського поспільства. Коли він заявив, що його вірність назавжди віддана дитині, яку виношує королева Кетрікін, трейдфордці приєднали до його клятви свої обідниці. Кажуть, наче діставшись Оленічого замку, він кілька днів простояв біля воріт на колінах Іврамії, аж доки сама королева зволила вийти та прийняти його найприніженіші перепросини за те, що він смів засумніватися в її честі. Повернув у її руки корону шестигерцог та простіший вінець короля в очікуванні. Сказав, що хоче бути лише дядьком свого монарха, а жоден вищий титул йому не потрібний. Блідість та мовчазність королеви, на його слова, тлумаченої ранковими млостями, причиною яких була її вагітність. Лордові Чейду, раднику королеви, він передав усі сувої та книги майстрині Скілу Солісіті, попрохавши добре їх стерегти, бо там було багато речей, які могли б заподіяти лихо, потрапивши до неналежних рук. Блазнові хотів надати землі та титул, коли тільки той повернеться з боїв до Оленічого замку. А своїй любій, недорожчий швагрові Пейшенс повернув рубіни, що подарував їй чиверлі, бо жодні інші шиї вони не пристоять, і ні на кому не є такими гарними, як на ній. Я міркував, чи не варто б йому ще й поставити статую на пам'ять про мене, але вирішив, що це вже занадто. Фанатична вірність, яку я в нього вкарбував, стане найкращим пам'ятником мені. Доки Регал житиме, королева Кетрікін і її дитя не матимуть вернішого підданого. Врешті-решт це, звичайно, тривало недовго. Всі чули про трагічну та чудернацьку смерть принца Регала. Скажи на тварина, що однієї ночі напала на нього в його ліжку, залишила криваві сліди не лише на його постелі, а й у всій спальні, наче тішечись зі свого вчинку. Кружляв поголос, наче це був напрочет великий річковий пацюк, що якимось чином замандрував з Регалом аж з Стрейтфорда. Це дуже занепокоїло всіх мешканців твердині. Королевам наказала привезти собак з чорлові, аби вони перешукали всі кімнати та дарма. Тварини ніколи не піймено і не вбито, хоча деякі замкові слуги начебто бачили величезного пацюка. Дехто запевняв, що саме тому впродовж багатьох наступних місяців лорда Чейда рідко бачили без його улюбленого горностая.